Палац княгині фон Шруботяг. Дорогою пан магістр сказав, завтра ввечері княгиня дає баль на честь прибуття її сина Теодора фон Шруботяга. Він відомий альхемік і спірит. А звідки прибув її син? З-за кордону. І не намагайтеся вивідати щось більше. Це велика таємниця. Одне вам скажу. Молодий Шруботях це наймовірніший претендент на трон України. В його жилах тече кров короля Данила, королеви Бони і самих Габсбургів. А він має бажання посісти цей трон? А чом би і ні? Наша сміттярка – це той пляцдарм, з якого він зачне свій тріумфальний похід у серце України. Тільки чесний і справедливий монарх може запевнити нашій країні гідне місце серед великих держав. Мусимо відродити свою аристократію і шляхту. А всі ці президенти...» – Джавала махнув рукою – Проминувши кілька вуличок, які не подавали жодних ознак життя, вони врешті опинилися у паутинні закапелків, які мали не тільки стіни, а й вікна й двері, а вгорі курилися димарі. Здавалось, що потрапив у село. З вікон інколи хтось визирав і вітався з магістром. Чулося гелкання гусей і голькання індиків, мекали припнуті кози і дзявкали собаки. Незабаром вони звернули в широку вулицю, що була з обох боків оточена високими мурами із велетенських бетонних блоків, густо оповитих виноградом із важкими темно-червоними гронами. Сама вулиця вимощена була червоною бруківкою і закінчувалася високою будівлею з вежами. На вежах майоріли синьо-жовті прапори з золотими левами. Із кожного підвіконня звисали гірлянди різнобарвних орхідей, від чого весь палац кидався на коштовну цяцьку. Обабіч будівлі спинався на схили, чи то парк, чи лісок з якого долинав голосний щебет пташок. На височенних різьблених дверях красувався герб шруботягів у формі щита, якого тримали у передніх лапах грифон і дракон. У центрі герба сяяв білизною здиблений одноріг із золотою короною. Над клямкою звисало кільце залізного калатала з вищиреною пащекою лева. Джавала обсмикав на собі фрак, поправив капелюх і тричі вдарив калаталом. Відчинили їм покоївка з пишним рудим волоссям і в сукні вочевидь пошитій зі старих штор. Її вузькі, сливе китайські очі уважно обстежили Бумблякевича, нічим не проявивши свого зацікавлення, зате до пана магістра розпромінилися радістю. «О, пане магістре!» – враз розквітли пуп'янки великих червоних вуст. «Мило вас бачити, її світлість уже питали про вас. Просимо, просимо». «Панно Фрузю, маю честь зазнайомити вас з паном Бумблякевичем, котрий буде мешкати у вас і працювати над історією сміттярки. Княгиня давно вже просила мене підшукати відповідну кандидатуру. До речі, чи застали ми у вас панну Мальву? Казала мені, що від мене піде просто сюди». «На жаль», – розвела руками покоївка, – «може, квадрансік вона звідси вийшла?» «Як шкода», – зітхнув Бумблякевич, – «я так мрію з нею познайомитися». «Тримайтеся, пана магістра, і всі ваші бажання в межах сміттярки здійсняться», промовила приязно панна Фрузя, і Бумблякевичу навіть здалося, що вона підморгнула. «Але, прошу, прошу, заходьте, заходьте». Панна Фрузя мала осину талію, над якою нависали повні перса, а нижче випинало круте узгір'я стегон. З кожним подихом груди її піднімалися до гори, вражаючи своїми об'ємами». Бумлякевич увійшов до приміщення, і те, що відкрилося його очам у першу хвилю, просто ошелешило. Як все це могло знаходитися в такому невідповідному місці? Громісткий блискучий канделябр, наче лапкий павучи, що панував під стелею, розсіваючи тепле сяйво над центральною частиною холу, що далі від центру світло тьмяніло і потухало, переходячи поступово в сутінки, які ховали за собою стіни, і через те здавалося, що їх зовсім нема, а хол просто безмежний. За кілька кроків від дверей у басейні з зеленого замшілого каміння пульсував водограй. Струмині то підскакували, то присідали, виповнюючи тишу мелодійним передзвоном. Довкола басейну, плетених із лози вазонках, зеленіли пальми, фікуси, карячилися вусаті рододендрони, а на цитринових і помаранчевих деревах золотилися стиглі плоди. У низеньких ночвах росли кущі лавру і мирти. Листя рослин блищало, мов намащене оливою, а в повітрі бринів лагідний і солодкавий запах квітів, якими було обсаджено басейн. З першого погляду Бумблякевичу здалося у сосномі маренням. Він навіть відчув непоборне бажання вискочити за двері, щоб знову переконатися, що знаходиться саме на сміттярці. Прошу за мною, сказала Фрузя, і цього разу її голос заплюскотів уже срібним тоном водограю, а Бумблякевич навіть уважно приглянувся до неї, мов би перевіряючи, чи голос цей справді належить їй, бо, може, виплив він десь із каштанових сутінків, із затінку екзотичних дерев. Вони обминули басейн і опинилися на просторому зеленому килимі з таким високим і густим ворсом, що ноги потопали в ньому по кісточки. І здавалося, що ти вже не людина, а дикий кіт, котрий крадеться по здобич». Тут уже бундючилися пухкі, обтягнуті чорною шкірою канапи, одна проти одної півколами. Межи ними, на низенькому столику з тонкими вигнутими ніжками, парував бронзовий кавник у формі крилатого лева і чекали порцелянові квітчасті горнята. На таці яких тільки овочів не було – виноград білий, червоний і чорний, банани, ананаси, ківі, помаранчі, мандарини, персики, абрикоси, не кажучи вже про яблука і груші». «Прошу сісти. Якраз я запарила каву для панни Мальви, але вона так квапилася. А куди саме не втримався Бумблякевич?» Панні Фрузі, здається, таке запитання чимось не сподобалося, бо вона раптом змовкла і зникла в дверях навпроти. Бумблякевич відсорбнув кави дещо з осторогою, але вона нічим не відрізнялася від тієї, яку пив вдома. дома. Роззирнувшись, побачив, що простора вітальня, облямована різьбленими дерев'яними панелями, має четверо вікон і четверо дверей над кожними дверима красувалися мальовидла, присвячені окремій порі року. Над першими амурчики збирали врожай, Над другими ті самі амурчики пурхали на ковзанах. Над третіми вони ж засівали ниви, а над четвертими перекидалися квітами. Фіранки із зеленого дамасту, перехоплені шнурком із пишними китицями на кінцях, утворювали над кожним вікном величні балдахіни. Звідки беруться оці всі екзотичні овочі? «З княжею Оранжерей», – відповів Джавала, – «там ростуть мангу і папайя, ананаси і авокадо, дактилі і кокоси, а які птахи там ще бечуть?» «Далеко вона, а тут неподалік у глибині гір. Оранжерей існує багать сколіт і за цей час перетворилася на справдешню джунглю». Без поведеря туди нічого й потикатися. А де знаходиться бібліотека? Тут таки в палаці. Бібліотека ця ховає бозна якісь скарби, ніхто ще їх усіх не дослідив. Маємо тут оригінали Слова о полку Ігоровім», «Твори Ярослава Мудрого», «Думи Метуси». А скільки тут різного добра, котре було викинути з музеїв. Багато чого з того, що вважається безнадійно втраченим, міститься тут. Бумблякевич не вірив своїм вухам, що баж такі цінності збереглися на сміттярці – а ви думали, аж пушився від гонору пан Джавала, попиваючи каву. Коли Теодор фон Шруботяг сяде на престолі, усі ці скарби передамо народові. До зали впливла сама княгиня, панія в літах, але при тілі, ще й з пишним декольте і бльонт-фризурою, викладеною такими штудерними кренделиками та калачиками, що годі було допетрати, чи то її волосся, чи перука. І ще напацькана та напахчена так, що відразу по всій залі покотилася п'янка за духа французьких парфумів, мала на собі рожеву сукню, що спадала до самої підлоги, виразно старого крою. На шиї скрилася золота змійка з двома зеленими смарагдами очей, а на пальцях грали всіма барвами перстені. Пане магістре! Як я втіша на вашій візиті, мушу негайно з вами порадитися щодо завтрашньої гостини. Вона граційно подала ручку, яку по черзі чмокнули пан Магістр і Бумблякевич Маю честь запізнати вас із вашим новим підданим, добродієм Бумблякевичем, котрий за фахом є історик О, я дуже рада, нарешті хтось займеться моїм архівом, бібліотекою і музеєм я мушу нарешті мати катальог сміттярки, куди повинні увійти геть усі історичні культурні цінності, які тут містяться. Чимало вартісного можна знайти і за межами мого палацу. Але тільки в тому випадку, коли об'єкт занесено в катальог, можна надіятися, що він не загубиться і не знищиться». «Чи не так, мій любий магістре? Маєте рацію, ваша світлосте». Нарешті княгиня вмостилася на канапу і дала таким чином можливість всістися й обом панам. З'явилася покоївка і поставила на стіл тацю з канапками. А що наш герой уже добряче зголоднів, то накинувся на тії канапки з особливим завзяттям. Княгиня взяла папку у покоївки і, розгорнувши її, сказала «Зараз ми з вами зазирнемо, які то страви і трунки чекають нас завтра». «Може, чогось бракуватиме, то підкажете. Почнемо з вин. Ага. Наше фірмове вино – червоний сажотрус. Це більше для чоловіків, надто воно терпке і міцне. Мені куди ближче роса кульбаби». «Ммм...» «Що то за винко?» Жовте, чистеньке як сльоза Богородиці і ледь солодкаве. Коли його наливаєш до келиха, то починають підніматися бульбашки і, мов би, воно скипало. Це вино виноградне, але настояне на квітах кульбаби, а тому так духмяно пахне медом. Інше виноградне вино має назву «Цвіт папороті». Воно цілком нове, викохане у наших винницях і саме завтра відбудеться його прем'єра. Ох, ваша світлосте заломив руки Джавала, змилуйтеся, я вже втрачаю розважливість і супокій Ви так смачно описуєте вина, що в мене паморочиться голова, і я зовсім не можу зосередитися Ах, пане магістре, яка я не здогадлива. панно Фрузю, подайте нам усі вище згадані вина Фрузя пірнула в сутінь, рипнули двері креденсу Дзенькнуло скло, і покоївка випливла, тримаючи на таці трійко-зелених пляшок. Вона дуже спритно розкоркувала їх і налила у келихи цвіту папороті. Джавала повільно підніс до носа келиха і почав легенько ним кружляти так, аби вино розливалося по склу, виявляючи свій букет. Був такий зосереджений, що навіть заплющився, враз перетворившись усім своїм тілом на велетенський нюхальний апарат, який вдихає, фільтрує і аналізує водночас». А коли розплющив очі, то підніс келиха до вуст і трішки надпив. З вустами повними вина знову завмер і почав смакувати, катуляючи вино язиком. Потім трохи вина ковтнув, залишаючи більшу частину в устах. Крізь маленьку щелинку втягнув повітря, змішав його язиком з вином, а тоді почав бовтати, врушачи щелепами так, мов би, пережовував кашу. «Амброзія? Нектар!» – врешті ковтнувши, промовив – Зараз я навіть спробую вгадати, з якої частини сміттярки воно походить. Це не може бути південь, бо воно надто ніжне, надто містке і філософське. В якійсь мірі воно навіть задумливе, сентиментальне і флегматичне. Ви на південної сміттярки шляхетніші, пихатіші і, скорше, меланхолійні, а це воно на перший лик ніби й скромніше і міцніше, але смак свій виявляє надто неохоче, аж за другим разом вдалося мені упіймати його. За тим другим разом Разом видалося воно мені великою шельмою, бо щойно утопивши у ньому цілого язика, я врешті зрозумів, яке воно багате, хоч і соромиться цього. Та коли ним трішки погратися в устах, трішки помучити його, перш ніж ковтнути, це воно знесилюється, перестає опиратися і дослівно ув'язнює піднебіння, як то робить снотлива панна, яка врешті зважилась розпрощатися з невинністю, оплітаючи ваш стан ногами. Ще довго після останнього ковтка панує воно в роті, змушуючи навіть язика завмерти, щоб не розтринькати надаремне свої аромати і чари. А вже ж нагадує воно мені саме примхливу котра, доки видасть свої дійсні почуття, довгенько попокрутить голову. Але вина північних і східних винниць надто міцні, вольові і зовсім не жіночні, ба навіть брутальні і відважні. Вони не потребують кокетувати, а віддають увесь свій букет із нестримним запалом досвідченої куртизанки. Таким чином, це може бути вино тільки з західних винниць. Бомблякаючи, княгиня із захватом слідкували за всіма маніпуляціями магістра. «Ах, мій любий магістра! заплескала в долоні княгиня. «Ви майстер! Я б із задоволенням слухала і слухала вашу винну філософію!» Бумблякевич і собі притримав вино в устах, справді відчуваючи, як воно поволі віддає свій смак і легку терпкість. Коли допив, то, ставлячи келих на столику, раптом помітив на собі уважний погляд покоївки. Вона стояла біля нього і дивилася зверху вниз. Бумлякевич підвів голову і зустрівся з її очима. То були очі лисиці. Чудово, вино, сказав так, аби щось сказати і опустив очі. Фрузя наповнила келих із іншої пляшки, і млосно запахло кульбабою. Кульбаба це розкіш, проплямкала княгиня. Я навіть сплю у постелі, котра набита пухом кульбаби. Від того часу мені щоночі сниться наче я пурхаю над квітучим лугом, вітер несе мене в далекі краї, де жовта кульбаба сонця забарвлює тіла на шоколаду. Але це ще не все. Я забула назвати напої для наших військових. Усі вони, переховуючись по бункерах та криївках, давно відвикли від десертових трунків. Отже, їх чекатиме пиво партизанське, горілки Бандерівська на Звіробої і Мельниківська з перцем, настоянки Усуси на Маківці та Сльоза Скоропадського. То все таке міцне, що коли непідготована людина хильне келишок, мені навіть важко уявити, що з нею станеться. «Ну, крім цього, чекають нас різноманітні салати і закуски. Не буду їх перераховувати. Зате ще сьогодні відбудеться полювання на однорога». «О, пожвавіша Джавала, це розкішне видовище! А яка печеня, присмокувала княгиня. «Має старовинний половецький перепис. печеня з однорога, якого перед тим начинили гречкою, цибулею, петрушкою, морквою, селерою і бананами». «Що ви кажете? Бананами?» – витріщив очі Бумблякевич. «Тоді це буде не старовинний половецький перепис, а старовинний африканський. У жодному випадку. Ви зле знаєте історію. Половці, сиріч запорізькі козаки, вирощували в оранжереях банани, і то в дуже великій кількості». Бананами вони начиняли однорогів і турів, доти, доки ті не вивелися. А як щезли всі тварини, то відпала потреба і в бананах. Але ми завдяки великому вченому Леонові Друшлякові внаслідок складних селекційних дослідів вивели білих однорогів, і то в такій кількості, що можемо навіть полювати. «Моє золотко», – звернулася вона до Фрузі. «Чи готова моя ловецька уберя?» «Давно готова. Досі я полювала тільки на куріпок, папуг і сульфулів». А все, що за проява, поцікавився Бумблякевич, наминаючи останню канапку. «Оце ж ви його їсте!» – порскнула сміхом княгиня. «Це є канапки з сульфуля!» Бумблякевич відчув, як їжа стає йому поперек горла, а десь із глибин шлунку починає підніматися кислувати роздратування. І щоб перепинити йому дорогу, він похабцем хильнув червоного сажотруса, якого, на щастя, якраз підлила панна Фрузя. Терпкемов мов терен, воно вмить засмолило писок, аж язик задубів. Княгиня захлиналася від сміху, джевала й собі підгигикував, а Фрузя попискувала мишачим голосочком. Сульфуль, цілком невинна тваринка, пробувала втішити Бумблякевича княгиня. Походить із медикаментів, через те дістав таку назву. Він харчується винятково пігулками, дуже лагідне й миле створіння. Уявіть собі, біленьке поросятку на тонюсіньких, мову комарика ніжках. Не маючи голови, воно в суціль кругле чим'яч, тому здатне стрибати й котитися. У польованого сульфуля живцем кидають на пательню, відірвавши перед тим лапки, і за кілька хвилин він розтікається густим тлушчем, який згодом розливають у слойки і коли загусне, намащують на хліб як маслом. «Ваша світлосте», – втрутився магістр, – «чи ваш син братиме участь у ловах?» «А як же, зараз він спочиває з дороги, повернувся з дуже важливої місії. Стривайте». «Мені здається, що це державна таємниця». Так, але пан Бумблякевич, наскільки я зрозуміла, буде у нас працювати. А хіба людині, допущеній до бібліотеки й архіву, не можна довірити державних таємниць? Магістр зашарівся, йому було незручно перед гостем, але княгиня таки мала рацію. Якщо вже хтось має пірнути в архіви, то чому б від нього приховувати мету візиту молодого князя? В архівах знаходяться документи, куди таємніші. Зрештою, нехай сам пан Бумблякевич вирішить, сказала княгиня, чи варто його посвячувати в таємниці чи ні. Це залежатиме від того, наскільки серйозно пан Бумблякевич збирається віддатися новій праці. Мусите збагнути одну просту річ. Дорога назад перед вами зачинена до тієї пори, допоки ми не вийдемо всі з запілля, а вийдемо як у герої. Бумблякевич відчув, як забилося від переживання серця. Про те, що дорога назад може бути зачинена, він не думав. Але зараз це пройняло його страхом. Хто зна, скільки літ він житиме в цих місцинах? Щоправда, не думаючи більше про хліб насущний, але позбавлений всього того, що мав дотепер. Хоча, хоча що він мав дотепер? Мусив постійно економити гроші, задумуючись над кожною дрібницею, котру збирався купити. Час від часу перетрушував бібліотеку, вибираючи книги, без яких уже міг обійтися, і перепродувати їх на базарі. День минав у запелюженому архіві під недремним оком директриси, дружини КГБіста, котра отримувала неабийку насолоду, коли ловила своїх підлеглих на порушенні дисципліни. А вдома, повернувшись із роботи, Бумлякевич наставляв звичайні вуха і чекав, наче дресований пацюк сигналу сміттярської машини, щоби, виловивши його, очамріло вилетіти з повним відром на вулицю і зайняти чергу. Спочатку треба було вистояти кілька черг, аби придбати їжу, потім відбути ще одну, аби рештки цієї їжі викинути на сміття. Отак і минало життя, від черги до черги, з невеликими прогалинами, в яких уміщалися сон і читання книг. Не було там нічого, за чим він міг би шкодувати. Уявив собі, як завтра директриса намагатиметься проявити повну байдужість до небуденної новини. Бумблякевич без попередження не з'явився на роботі. Але вже наступного дня директриса вибухне гнівом. Як, від нього й досі жодної вістки? У нього нема телефону? Негайно когось послати додому і дізнатися причину відсутності. Я згоден працювати тут, сказав нарешті. Це якраз те, про що я мріяв. Ну, от, ми владнали усі наші проблеми, задоволено всміхнулася княгиня. Отже мій син виконав історичну місію королева Андорри посвятила його в лицарі золотої підкови і підтвердила право на українську корону. Мілітарну поміч на випадок військового заколоту обіцяв король Монако, а президент Мальти підписав зобов'язання допомогти збіжжям. Уже зараз на території Ліхтенштейну відбувають вишкіл кількоро наших старшин. Усе закроєне на широку скалю. Ісландія погодилася вислати свою фльоту у Чорне море і висадити десант в Одесі. «З Грузією та Чечнею вже давніше домовлено, що вони перепустять через свою територію курдських повстанців, котрі мають спочатку зайняти Кубань, а потім Донбас. І заважте, за все це ми не платимо ані золотом, ані вугіллям». «А чим же ви заплатите?» – спитав Бумблякевич. «Вигадайте». – кокетливо блиснула вічками княгиня. «Може, лісом? Або рудою?» «Ні, що ви? Все це і нам згодиться. Ну то як? Піддаєтеся?» «Піддаюсь», – розвів руками на загальну тіху княгині і магістра. «Яка ж ваша сплата?» «Сміття», – випалила врочисто княгиня. «Звичайне сміття». А його у нас тільки, що можемо за виграшки забезпечити ним цілу Європу разом з Америкою Українське сміття здобуває світ Саме такий наголовок я недавно побачила в газеті New York Times А небавом цілий світ про це заговорить Але не буде нам рівних на ринку збуту За продукуванням високоякісного сміття ми обігнали вже всі країни Європи Ага, до речі, пане магістре, у Парижі з моїм сином зустрівся іракський консул То була випадкова зустріч? «Ні, він добивався їй довший час, але Теодор вважав, що йому ніяк не випадає з ним зустрічатися. Врешті вони таки здибалися на якомусь прийнятті, цілком випадково, і консул пошепки запропонував нам острів Бахрейн за мілітарну допомогу Саддамові Хусейну і за припинення допомоги курдам». «Сподіваюсь, пан Теодор не прийняв цієї ганебної пропозиції?» «Звичайно, це б нас принизило в очах цілого світу». Хоча Бахрейн – це неабияка лагоменка. Можна було б там відродити хортицю, заперсицьку січ. Але, пане магістре, про політику ви собі набалакаєтеся на бенкеті. А мене найбільше цікавить, що ви думаєте про ті страви, які я хочу запропонувати. Отже, слухайте уважно. Княгиня розкрила папку і продовжила. Смажені афролакси в помідоровій підливі з грибами. Вуджені скраклі, нуджені прецлі і збуджені струдлі. А ще малінесія в циганському пиві, карчохля в листі румбарбару, ляментація тушкована з крильцями майтеликів, плімутрарія начинена гречкою і мозком цесарки, трундифляки з чорносливом, родзинками, ломелою і журавлиною потім десерт. Ну, звичайно, морозиво, тропічні овочі, соки, джуси, фуси і таке інше. Але крім того, драглі з трабзонської дині, мариноване манго, безліч усіляких тістечок і пундиків. І на сам кінець дві несподіванки. Суперторти. Що це будуть за торти, не можу вам видати, бо тоді б несподіванка пропала. Але скажу, що то буде щось надзвичайне. Наперед аж пищу від утіхи. «Ваша світлосте, я не маю слів для захоплення. У мене тече слинка, і я хочу лише одного негайно заснути і прокинутися рівно за п'ять хвилин до початку бенкету. Ви, як завжди, вершина галантності. Але, панове, маємо зовсім небагато часу до початку полювання. А я мушу ще урядити деякі приготування. Ви, пане магістра, підете зі мною. Панно Фрузю, прошу запровадити пана Бумблякевича до бібліотеки. Гадаю, він там проведе час не без користи». Але не забудьте його й забрати звідти, коли всі вирушатимуть на лови. Не маєте нічого проти, пане Бумблякевич? О, ні, мені дуже цікаво побачити, як полюють на однорога. Прекрасно. Не забудьте, панно Фрузіо, також нагодувати для гостя ловецький костюм мого покійного чоловіка. Статурую вони будуть однакі. Чи не так, пане магістре? «Пан Бумблякевич, може, буде трішки нижчий». «Ну, це не завада. Мій чоловік був страшенним аматором ловів. Інколи він вирушав на тиждень-два, забрідаючи в незвідані краї, полюючи на фантастичних тварин, доки врешті-решти не загинув жахливою смертю». «Ах, я ж мушу, мушу вам показати трофеї мого чоловіка. Але то буде завтра. До зустрічі, пане Бумблякевич!» «Боже, як вона проказала його прізвище!» «Бумблякевич! Як це шляхетно, як вишукано! Він навіть усю дорогу, поки вела його панна Фрузя, намагався подумки повторювати своє прізвище у той самий спосіб, щоб надалі послуговуватися лише ним. Бо тільки в такій версії нарешті його прізвище забриніло поважно, наповнилося змістом голубої крови, вцідженої далекими предками, і надало своєму володарові небувалої досі рівноваги». Прокрокувавши напівтемними залами і коридорами, так швидко, що годі було щось встигнути роздивитися, опинилися вони в книгозбірні, котра відразу вразила Бумблякевича своєю помпезністю. Височенні книжкові шафи нависали, мов скелі, і погляд губився у їхніх вершинах, встелених зимною імлою, з котрої, здавалося, от посіється густа снігова мжичка. І сам Бумблякевич відчув себе перед ними малою мурашкою, нікчемною і плюгавою. Безмірна кількість книг вражала уяву п'янила і гіпнотизувала. У бібліотеці зіріли сутінки, і він не одразу помітив низенького згорбленого чоловічка, що випірнув звідкись із вузеньких провулків книжкових хмародерів. «А хтося до нас прийшов? Кого ви, панно Фрузію, припровадили?» «Це наш княжий історик, пан Бумблякевич», – виповіла Фрузя. «Її світлі забажали, аби я сюди його привела. То ви вже забавте пана, а я піду». «З Богом, голубонько, проказав дідок, і поправивши на носі окуляри, уважно зміряв гостя. «Ну, я вже знаю, як вас величати. А мене – Транквіліон Пупс». Якщо чесно, то це моє псевдо. Адже письменник мусить мати прізвище «Дзвінке» і «Виразне». Особливо це стосується класиків. Ви тільки уявіть собі на хвильку, що було б, якби Шевченко мав таке ж прізвище, як наш письменник 17-го століття Кальнофойський, га?» Це ж був би просто жах і дика розпука. Спробуйте хоча б утворити щось на зразок «Шевченкознавства» або «Шевченкіяни» або «Шевченківських свят». Бррр, вочевидь, тут було проведіння Господня. На жаль, воно не завжди має рацію. Перепрошую, перебив його Бумблікевич, то ви ще й письменник? «А як же? Я – прозаїк, драматург, літературознавець, критик, історик літератури, гуморист, етнограф, краєзнавець і, врешті-решт, поет-демократ. Я – класик сміттярської літератури». «О, то ви не один?» «Ні, нас є кілька, котрі пишуть, але класик один. Коли я умру, буде інший. Я – патріарх». «Ну, гаразд. А який щебель займає Мальваланда?» «Що? Мальва? Ну, це не серйозно. Сальонова поетеса. Можливо, колись вона й досягне того рівня, щоби стати класиком, але це справа майбутнього. Одначе, звідки вам відома Мальва Ланда?» «Як по правді, то я сюди потрапив тільки тому, що шукав її. Я не просто історик, а історик літератури і займаюся її творчістю». «О, ну воно що?» – почухав підборіддя пан Пупс. «Виходить, вам відома більше Ланда, аніж я». «На жаль, – розвів руками Бомблякевич, – мені справді ніколи не довелося зустрічати вашого прізвища. Неподобство написати стільки товстелезних талмудів проти якоїсь тонюсінької збірочки сльозливих віршиків і опинитися в суцільному забутті. Пробачте, але жмальва має ту перевагу, що її поезії вийшли друком. І до того ж ви помиляєтеся, не одна збірочка, а дві, і я маю цей раритет. Ось. Хм». Ранквіліон покрутив книжечку в руках і повернув, навіть не розгорнувши. «А ось ваших творів я щось ніде не стрічав. Воно й не дивно. Як ви могли зустрічати мої книги там, коли вони видавалися тут? Це був би повний абсурд. Але до війни моє прізвище було не останнім в пантеоні так званої "советської літератури». Мене арештували в травні 1937-го». Уявляєте, сонце таке жадане п'янке після зими, розквітлі вишні, хрущі, що вечорами заплутуються у волоссі, тільки сядь біля вікна й пиши, вдихаючи чар травневого вечора. А тут холодна, брудна й вогка в'язниця, безглузді допити, відчя і страх. Наше підпілля мене вирятувало буквально в день розстрілу, і ось я тут. То я мушу вас знати. «Звичайно. У будь-якому підручнику з історії літератури 20-х років знайдете й мене? Спочатку ми були на Соловках, але 23 жовтня 1937 року нас посадили на баржу і вивезли до Карелії. 1116 осіб, а серед них півсотні українських письменників. Розстріли відбувалися з 27 жовтня по 4 листопада». «І як же... Е, тобто, яка ж е, ваша дата смерти?» «27 жовтня». «О, то вас було розстріляно в один день із Майком Йогансеном». «У цей самий день були розстріляні також Михайль Саманко, Панько Педа, Максим Лебідь, Володимир Штангей, Петро Ванченко, Лесь Корсун». «Тоді письменників стріляли пачками». Але Семенка розстріляли 23 жовтня. Так записано у вироку, але насправді в цей день відбувався етап і не стріляли нікого. Він узяв зі стележа папку, розкрив її і витяг аркуш. Ось гляньте, тут дати розстрілів політичних в'язнів. Почали розстрілювати 27 жовтня, а потім уже підряд 1, 2, 3, 4 листопада. Між іншим, якщо вам цікаво, 3 листопада загинули Мирослав Ірчан, Микола Зеров, Микола Куліш, Антін Крушельницький, Валеріан Поліщук, Олексас Лісаренко, Павло Филипович, Марко Вороний. Зверніть увагу на цей розрив між 27 жовтня і 1 листопада. Знаєте, чому не було розстрілів 28, 29, 30 і 31 жовтня? Це через мою втечу. Так. Після неї вони всіх роздягали до білизни і вели на розстріл, зв'язавши подвоє. Уявіть собі, які йшли на смерть зв'язані парами Микола Куліш із Лисем Курбасом, а Валеріан Підмогильний із Мирославом Ірчаном. Дув жахливий вітер просто в обличчя, скрипіли сосни, сіявся сніг. Після всього, що було пережито, після всіх допитів, катувань виснажливої праці, смерть сприймалася як порятунок». Усього було засуджено до розстрілу 1116, а розстріляно 1111, де поділося п'ятеро приречених. Про чотирьох указано, що вони були етаповані в КЕМ, а п'ятий лишився загадкою. П'ятим був я». Бумблякевичу забило дух. «То ви, ви один із них?» І почав знервовано висвітлювати у пам'яті образи письменників, чиї портрети бачив у різних виданнях. Але кожен із розстріляних міг із літами перетворитися на транквіліона Пупса. Та чи рятувало б таємниче підпілля неосвіченого робітничого поета Панька Педу, або такого ж співця ударних мас Максима Лебедя? Ще зовсім юний Лесь Корсун робив лише перші несміливі кроки. А що про заяки Штанге Іванченко? Чи надали б їм перевагу перед Йогансеном і Семенком? Якби залежало від мене, то на кого б упав мій вибір – Йогансен чи Семенко? Лебонь такий співець прекрасної Альчести і доктора Леонардо. «Перестаньте, це марна справа», – перебив його роздуми Пупс. «Після того, що я пережив у чеканні розстрілу, я сам на себе не схожий». «Але чому врятували саме вас, а решта? І чому врятували тільки когось із тих, що були розстріляні першими? Чому не Валеріана Підмогильного?» Я не думаю, що вони помилились. Одне скажу, ваші заняття історією літератури без відвідин моєї бібліотеки не варті нічого. Будь-яка ваша праця про будь-якого письменника чи про окремо взятий період наперед приречена на пшик. Не розумію, чому. Та тому, що глядаючи чиюсь творчість, наприклад, Шевченка, ви маєте перед собою лише ті твори, які вам відомі. Звичайно, так воно і є, а хіба може бути інакше? Може. Адже це не означає, що коли вам щось невідоме, то його і не існує. Ви хочете сказати, що вам відомі якісь твори Шевченка, які досі вважалися загубленими? Саме так, шановний добродію, у моїй книгозбірні знаходиться безліч загублених творів». Адже велика їх кількість потрапила в архіви таємної поліції, а згодом в архіви НКВД і КГБ, а звідти на сміттярку. Таким чином у нас зберігаються твори геть усіх репресованих письменників, а серед них немало таких, про які ви й не чули». Пан Пупс просто не міг стримати своєї невимовної втіхи. Він бачив, який ошелешений цими новинами його гість і охоче підкидав жару. «Маємо тут поеми Опанаса Лобисевича, прозу Віктора Забіли» другу частину «Вальшнепі» у Миколи Хвильового, невідомі щоденники Шевченка і панька Куліша, а ще другий том «Мертвих душ Гоголя» і його ранню повість «Брати Твердиславичі». Але найцікавіше те, що повість ця писана українською мовою. А скільки в нас розкішних творів середньовіччя? Аж 12 нікому невідомих літописів. Це вам не фікція на зразок Велесової книги. Ми володіємо оригіналами. Маємо не тільки вірші Івана Мазепи, але й його роман, писаний французькою мовою. Маємо кілька історичних трагедій Пилипа Орлика, рукописи Марусі Чурай. Та це ж просто сенсація, не втримався Бумблякевич. І ви такі цінності тримаєте в таємниці?» Ми не можемо ризикувати. Доки Україна знаходиться під постійною загрозою ззовні і зсередини, доки її політична становище непевне і хистке, ми не вийдемо з запілля. Тільки могутня держава забезпечить надійне зберігання цих скарбів. А поки що ми вже чимало літ займаємося порятунком української літератури. Наші агенти їздили навіть на соловки, проникали в свята святих кагбійських архівів і викрадали звідти рукописи. Маємо невідомі нікому поезії драйхмари, зеро, Свідзинського, Плужника, Дмитра Тася, Вероніки Черняхівської. Але то я називаю імена відомі. А ось що вам, скажімо, говорить ім'я князя Северина Сапіги? Боюся, нічого. Бумблякевич зробив розумне лице і зморщив чоло. А, бачите, а це унікальна людина. Він зібрав сотню добровольців і вступив до армії Наполеона з тим, щоб схилити його до походу на Україну. Він таки зумів зацікавити імператора. Але, на жаль, фортуна від них одвернулася. Після цього Северин оселився на своїх добрах на Волині і займався вже тільки літературою. Але у 1830 році, в час польського повстання проти москалів, знову зібрав свій загін і загинув під Остроленкою в бою з москалями. Сталося це 26 травня 1831 року. Огляд Бумблякевича впав на товстий червоний манускрипт. «А що в цій книзі?» «О, тут чи не на найголовніший твір пана Сапіги – «Мандрівка довкола борщу». «Борщу?» – перепитав Бумблякевич, гадаючи, що не дочув. «А вже ж саме борщу!» «Борщ – це наш український тотем, якому ми повинні молитися і складати пожертви. Борщ – це символ світобудови. Це сонце, місяці зорі, небо і земля, води і суходоли. Борщ – це наша українська кров, темно-червона, хмільна і кипуча. Борщ тече в наших жилах. Борщ вирує і яріє. На борщі виросла козацька нація, на борщі вона приймала присягу». Отже, пан Сапіга в цій книзі, котра має стати поряд із кобзарем і енеїдою, описав свою подорож до сутності борщу, проник до самих його глибин, дослідив кожну його складову частину, пірнув до самих первнів і видобув їх на поверхню. А головне, йому вдалося відкрити знову забутий нами перепис борщу. «А хіба ми не знаємо, як його варити?» «Що ви?» Хіба та юшка, якою ми дуримо свою національну пиху, варта називатися борщем? Ви собі гадаєте, що коли кинути до укропу буряки, то це вже борщ? Ай-гай, не їли ви козацького борщу, то й не говоріть нічого. Козацький або ж половецький борщ – наша ритуальна страва. Її згадує ще Пріск у своєму описі мандрівки до краю гунів. Але після зруйнування Січі перепис це було надійно поховано в непам'ять. А знаєте, я й раніше відчував до борщу якусь неусвідомлену повагу, сказав бомлякевич. Пам'ятаю ще малим, дідусь, аби приохоти мене з'їсти цілу миску, розповідав при цьому байку, що нібито оце переді мною не просто борщ, а ціле море, і на дні кораблі потопельці. Я їв те море, аби хочіше дістатися дна і вирятувати кораблі. О, бачите. А скажу вам, що десь на північ звідси знаходиться море борщів. Я не знаю, чи це справді так, бо ніколи не мандрував сміттяркою. Надто вже багато часу відбирає книго-збірня. Може, це тільки місцева легенда? До речі, ваша Мальваланда дуже хоче податися туди. У те море? А так! Її завше вабило все чудесне і незвідане. До того ж, якраз вона і досліджує творчість Северина Сапіги. Завтра на бенкеті мають подавати борщ, котрий зварить Мальва за козацьким переписом». Цікаво мені, чи Мальва друкувала свої вірші вже тут, на сміттярці? Ні, займається виїмково-наукою. І зовсім не пише віршів? Знаєте, пане Бомблякевич, я взагалі маю сумніви, чи потрібно писати вірші в родливій жінці, адже вона сама по собі поезія. То, по-вашому, віршувати мають самі ношкапи? Вважаю, що так. Якщо котрась гарненька дівчина захоче, аби її поезії сприймалися серйозно, то єдиний спосіб на те – відрізати собі носа. Інакше кожен мужчина обачатиме у вислуховуванні її віршів лише добрий засіб для спокушення. Тверезо можна слухати вірші тільки якої-небудь сірої пташечки. А коли на вас дивиться витончене личко з великими очима, коли ви помічаєте хвилювання персів і круті і стегна, о, хіба тоді до віршів. А зрештою, кому я все це говорю? Ви ж куди молодший за мене і мусите все це розуміти якнайкраще». «Але бачите, для мене Мальваланда щось більше за жінку. Я ніколи її не бачив і, можливо, тому став боготворити. І вірші її на мене справили якесь потойбічне враження. Інакше й не скажеш, це щось незбагненне. Я читав багато поезій і, напевно, кращих, але щоб на мене вони вплинули так, як Мальвені, цього зі мною не було». Бумлякевич заплющився і прочитав з пам'яті. Небо вечірення темне й мовчазне Плине поволі крізь мої очі, І сонце, наче надія, гасне, Топлячи тіло в ропу ночі. Тінями тіни й никають «В час такий простір робиться тлінню. Хочеться нині в своєму тілі для себе самої скидатися тінню. Прийду додому і чути хочу, як місяць сіє зорі у ситко, і небо плине крізь мої очі, наче крізь голку хтось тягне нитку». «Це з цієї другої книжечки», — сказав Бумблякевич. А от послухайте, як проникливо вона передала душевний стан людини, яка опинилася під совітською окупацією. «Коли прийти? Приходь либонь весною, бо нині бачиш вечір, сльота, тумани мов орли над головою, і я така похмура і не та, і все навколо дике і непривітне, що в дощовій краплині нишкне страх, уже себе самих останні квіти слухняно розпинають на вітрах». А дні такі бездонні бездомні повз наші вікна линуть вдалину, і кішкою набридливою втома своїм нявчанням хилить нас до сну. І ти такий далекий, печальний, хоч я покірно тиха, як колись, побіля ніг твоє сумне мовчання, немов калюжі крові розлились». Хай божевільний вечір диригує симфонією тиші і журби, та свічка щось уперто нам віщує, І радить мені більше не любить, а ти приходь, та тільки не востанє руками посвіти собі в імлі, приходь в ту ніч, коли мене не стане, коли й тебе не буде на землі. Транквіліон співчутливо зиркнув на Бумлякевича. Вам би слід було жити в ті часи, коли це писалося. Ви ж би відчуваєте якусь ностальгію, я це бачу. Я добре ті часи пам'ятаю, але виріси з них вже настільки, що на мене вони діють лише як теплий спомен. Принаймні мене та поезія не розчулює, вона надто чуттєва». А до того ж, знаючи, що писала ті вірші Мальва, то, слухаючи їх, уявляє перед собою молоду жінку, котра граційно скидає сукню, і гола-голісінька заходить у ставок. «Що б'є тріс, коли це з вами справді не лучилося? Ви бачили її?» Транквіліон сумно кивнув головою. «То було вже давно. Я і справді якось випадково підгледів Мальву, коли вона купалася». «Ви бачили все?» Спитав Бумлякевич таким голосом, наче йшлося про зґвалтування його сестри. Я бачив її лише ззаду. Сього було доволі, щоби ніколи більше не сприймати серйозно її віршів. Коли часами натрапляю в давніх часописах на її ім'я, то враз переді мною сходить, мов сонце, її пречиста дубця. І, вловивши знервований погляд Бумлякевича, спитав Це нічого, що я вдався саме до такого терміну? Що ви маєте на увазі? не збагнув Бумблякевич. Я застосував у даному контексті слово дубця і вважаю його найбільш відповідним, коли мова йде про предмет високих почувань. Наприклад, мені зовсім не сподобалося, як у недавньому українському виданні коханець Леді Чатерлей вжито було слово зад стосовно вище згаданої леді. Це жахливо. Коханці не можуть обмінюватися подібними словами. Вже краще в приступі екстазу вжити щось зовсім вульгарне, все принаймні збуджує, а «зад» – це щось безпросвітньо кобиляче. А є ж бо такі чудові слова, як «дупця», «дупелька», «дупцюня», «дупуся», «дупусечка», «дупапулька», «дуплюська», «дупампуся», «дупочка», «дуплюсечка», «дупелюсточка», «дуперлинка», «дупівонія». А в деяких жартівливих місцях – дупенція, дупокльоцик, дупендра, дупижмо, дупасія, дупекло Можливо, ці англійці так і кажуть, який у тебе чудовий зад Але ми, українці, ми так говорити не можемо Для кожного свідомого українця жіноча дупця – це брама раю Це герб нації, саме герб на нашому гербі повинен бути обрій, на якому сходить кругла дубця з золотим промінням на тлі синього неба. Бо справжнє обличчя жінки це її дупа, а в свою чергу кожна дупа має своє обличчя. Цей пупс все більше подобався Бумлякевичу. Ви справді мислите поетично, сказав він. Цікаво, які ваші вірші? Транквіліон пупс набрав постави римського патриція і прорік. «Так ніхто не кохав через тисячі літ, вже куди я не пхав, ти холодна як лід, дивні скарби свої ти мені розпростерла, тільки вранці згадав, що ти вчора померла». «Ну, це ж пародія на сосюру, я б хотів кибіс на сосюру». Та це, володька, у мене стибрив перші рядки, бо ж я цього вірша все одно не міг видрукувати, от він і скористався. То ви, поете, ротик, це для нашої поезії щось нове. Досі вона пишалася своєю цнотливістю. Раніше я писав звичайну лірику. Прочитайте, попросив Бумблякевич, не безпідступної гадки, що, зачувши котрийсь давній вірш пупса, безпомильно відгадає, хто саме з поетів криється у цій личині. Пупс наморщив чоло, щось промурмотів і став деклямувати. Я в день той по місту, мов, привид блукав, Із пам'яті здерши кору. Ім'я твоє згіркле у роті жував, Не наче печінку сиру. Було ти м'я, мов, п'янливе вино, Воно моя сіль і мій хліб. Я брів і дивився в закрите вікно, Як дивиться мертвий у гріб. Був день без'язиким, був сірий той день, Не наче протерті штани. «Поніс мене вітер із листям вишень і десь між будинків зронив. Ти бачиш з вікна, як я гірко сміюсь, підкравшись за рогу тих цем. О, не раз ще до тебе Ісус з моїм посмутнілим лицем». «Ви, Михайль!» – вигукнув тремтячим голосом Бумблякевич. «Дайте спокій!» – відмахнувся Пупс. Це зараз не має жодного значення. Я тільки хочу сказати, що тепер чомусь мені багнеться всю цю поезію зґвалтувати, при тому найбрутальнішим чином. Саме тепер, коли я припинив усі свої сексуальні поривання через похилий вік, мені багнеться чинити сексуальні недуживання на папері. У прозі це проявляється в диких сценах мордування і гвалту. Я не можу писати цнотливо. Я задихаюся в усталених нормах української літератури. Мені хочеться підкласти під неї вибухівку, аби вся ця нефоремна споруда злетіла в повітря і побудувати новий палац». «Стривайте, ваші погляди мені добре знайомі. Вони близькі до тих, які висловлював Михайль Семенко. Признайтесь, це ви. І оце рідкісне слівце «багнеться». Уночі безмісячні, темні, самотні, осінні, замислені ночі мені багнеть заплющити очі, щоб тихо і мовчки страждати. Або вірш «Кондуктор». Багнеться бути кондуктором на товарному потязі в похмуру ніч, темну ніч, осінню дощову, сидіти на тормозі у кожусі, зігнувшись і скупчившись, дивитись у прірву рухливу, «Дивитись у прірву рухливу», – підхопив Транквіліон і продовжив. «Про дні, що минули, що в серці зосталися, ясними плямами, про образи згадні, заснули в грудях навіки, навіки, мріять, мріять, вдивляючись в сутінь». «Висеменко!» – зблиснув бумлякевич очима, що горіли від збудження. Весь час, поки Транквіліон деклямував, він повторював за ним подумки кожне слово. Та щойно вірш закінчився, як Пупс знову прибрав того незворушного вигляду, за яким важко було розгадати, що в цей час у душі його коїться. «Навіть не намагайтеся!» «Ну що ж, тоді я запитаю княгині. Вона ж таки повинна знати, хто ви насправді». «Помиляєтесь, це знав тільки покійний князь, який, власне, і сплянував мою втечу. А коли я кажу, що хочу підкласти вибухівку, то не для того, аби знищити, а щоб з тих самих цеглин скласти іншу будівлю». Себто на вершині не повинно бути місця для дутих авторитетів Мусить відбутися переоцінка вартостей Деколи я маю таке враження, що більша частина нашої літератури – це суцільне сюсюкання і загравання з народом Народ хоче квашених огірків, а йому підкидають цукерочки Народ хоче, аби йому дали пописку, а його песять, мов малюка Народ хоче, щоб його тиснули носом у лайно, а його тицять у пелюстки І народ по волі дитині є Йому починає здаватися, що і справді уся його приваба – це дитяча безпосередність, лагідність, пісенність. І він, мов юродовий починає спочатку розсяцьковувати квіточками піч, потім і цілу хату, вбирається в квітчасту одіж і співає квітчасті пісні. «Я не знаю більш збабілого народу, ніж наш». «А як же козаки?» «Козаки – це колишні половці, цебто зовсім інша раса». Так, це українці, але найвищої касти. Вони антропологічно дуже відрізняються від нас. Я маю на увазі козаків з діда-прадіда. То ви вважаєте, що половці не були тюрками? Якими тюрками, побійтеся Бога! Чистої води європейці! Половчанки славилися незвичайною вродою, а їхні описи далекі від описів азіяток. Навіть половецькі могили і половецькі легенди оспівані нашим народом. Сабурмогила, могила Євшан-зілля... «Де ви бачили, аби хтось оспівував ворога?» Та й у слові о полку Ігоровім автор ніде не сипле прокльонів на голови половців, а змальовує їх з такою повагою, що й русичів. Половці мали, як і козаки, мали новий стяг, білі хоругви. Половці були нехрещені, а тому автор їх називає «поганими», «дітьми бісовими», але не більше». Араби описували половців так – високі, світловолосі, носи прямі, вуста повні, вуса під ковою, на голові чуб, очі великі, сірі або сині, зрідка карі. Хіба це опис монголоїдів? У Северина Сапіги у книзі «Мандрівка довкола борщу» є цілий розділ, присвячений доказам того, що скити, половці і козаки – це одне й те ж. Бумблякевич взяв до рук книгу Северина Сапіги і розгорнув її при самому кінці, де довгими рядами йшли половецькі імена. «Зверніть увагу», – сказав Пупс, – «як багато імен має закінчення на «ак». «Бабак», «Варнак», «Їрчак», «Гончак», «Кончак», «Гром'як», «Гущак», «Дончак», «Друшляк», «Коб'як», «Кобиняк», «Гзак», «Козак», «Коршак», «Купчак», «Бумбляк». «Бумбляк?» – зойкнув Бумблякевич – «О, бачите, можете пишатися, у вас половецьке походження». «Боже мій, а я стільки мучився із цим прізвищем. Мені здавалося, що це якась лайка, щось непристойне. І тільки тут, на сміттярці, моє ім'я очистилося. Спочатку в устах княгині, а тепер і в цій книзі». «Пане Бумблякевич, ваше прізвище зустрічається і в козацьких реєстрах. Був такий полковник Бумблякевич. Уславився тим, що розбив москалів на ворсклі. Понадто був схожий на вас. З росту, правда, вищого, але теж у тілі й голомозий. Гнув у руках підкови, п'ястуком міг убити хоч бичка, а хоч москаля. Я давно підозрював, що я непростий собі чоловік». Щось у мені завжди було таке, що вивищувало над іншими, але життя затовкло так, що з мене вийшла сіра і непримітна особа. А, до речі, яке ваше ім'я? Кличте мене, Бумблякевич. То я маю до вас звертатися на прізвище? Моє ім'я така ж бздура, як і ваше. Одна лише різниця, що ви своє самі вибрали, а мені дано воно від народження. Я завжди соромився його, особливо в школі, коли почали вивчати Котляревського. З мене кепкували, насміхалися, і я зненавидів його, а згодом просто вирішив забути. І якось уже звиклося, що перетворився я на Бумблякевича без роду і імени. І так мені найліпше. На хвилю обоє замовкли. В тиші чути було тільки ліниве цокання дзигаря. І тут пролунав сміх. Сміявся Транквіліон, і в очах його танцювали бісики. «А що?» «Коли б це від вас залежало, то кого б ви порятували? З тих семи розстріляних 27 жовтня?» Це було так несподівано, що Бумблякевич не відразу второпав про що мова, а коли дійшло до нього це підступне і їдке запитання, то зрозумів, що вскочив у халепу. На сто відсотків певним не був, що стоїть перед ним Семенко, а назвавши будь-кого іншого, міг образити нового знайомого. «Гадаю, ті, хто готував вашу втечу, не день і не два розмірковували, на кого саме має впасти вибір, а ви хочете, аби я отак просто з мосту назвав одного з семи?» – відповідав ухильно, відтягуючи час. «Хочете мене запевнити, що ви облишили вираховувати, з ким маєте справу? Та б'юсь у заклад, що ви тільки тим і займалися впродовж нашої розмови. Хіба ні?» «І рух вашої думки прозорий для мене, як княжі Фіранки!» Я навіть скажу, як ви думали. У фінал вийшло тільки два імені. Решта п'ятеро відпали відразу. Йогансен і Семенко, правда? Два найвідоміші і найперспективніші. Але коли вибирати з-поміжних двох, то шальки схиляються у бік першого. Бо що чекати від Семенка у майбутньому? Ще кілька томів віршів? А от від Йогансена можна дочекатися великої прози. Чи я не маю рації?» Бумблякевич кивнув. «Ви не Йогансен?» «Ні. І знаєте чому? Його викреслили одним з перших. Не може бути». «А так-так, нехай стане вам відомо, що Майк був невиліковно хворим. Йому залишилося жити лічені роки. А може, навіть і на роки. Це жорстоко, я знаю, але іншого виходу не було. Тим часом Ванченко і Штангей закроювалися на дуже серйозних прозаїків. А Лебідь? А Лебідь, це ж поет від Бога. До речі, кращий за Йогансена». Справді? Замість відповіді Пуп став читати вірша. Надходить пора для дрімотливих виходлих айстр, Коли припадає і младо станків медового літа, До лип насторожених, блудних осик і до нас, Аби хоч у кутиках вуст крадькома засиніти. Пора, коли пахнуть городи, аж дух забива, І стерня молода під ногами дзвенить і стріляє росою, Мов жінка у ранці, розпатлана сиза трава вклякає, і жалібно скиглить у бабіч доріг за косою. Пора, коли слів нам забракне так само як птиць. Проклята пора, коли кожне прощай вже не мовиться всує, і на дно прохолодних, навіки забутих криниць продовжують падати зорі, яких вже ніхто не рахує. Коли молодіють дружини, кидаючи нас «Найкраща пора для підозр і бурчань, і безглуздих докорів, коли тільки вітер тебе зрозуміє в цей час, і траскати буде вікном, аби тишею ти не захворів». «Це лебідь?» – не повірив власним вухам Бумблякевич. «Ні», – радісно вигукнув пупс. «Лесь Корсон? Його ви взагалі до уваги не брали, чи не так?» Бумблякевич здогадався, що з ним просто граються, і Пупс ані в думці не має розкрити секрет. Він буде декламувати без кінця, наводячи приклади, які взаємно заперечуються, усе дужче затуманюючи таємничу особу, врятовану підпільниками. І, мабуть, мав на те свої причини. Можливо, справжня суть крилася в тому, що врятовано було не Йогансена і не Семенка, а когось іншого когось, хто на ту пору ще не завоював собі гучного імені. Можливо, навіть врятовано було помилково. І тепер Пупс просто боявся помітити на обличчі Бумблякевича ознаки розчарування. Могла бути й інша причина. Допустимо, що врятували Семенка, а він не виправдав надій. «Пане а що ви пишете зараз?» «Якому габуденним тоном?» – запитав Бумблякевич. Пуп примружив очі і вталющив у співрозмовника довгий пронизливий погляд, мов би збирався просвердлити в його голові дірочку і розгадати, чим той дихає. Та з дірочкою нічого не вийшло. Голова Бумблякевича виявилася твердим горішком. «Зараз я надаю перевагу історичним поемам. Ось, бачите, на полиці поема «Трикутник смерті» в чотирьох томах про наші визвольні змагання. Поруч поема «Крутий у двох томах Далі йдуть мої літературні спогади в десяти томах. Біографія княгині фон Шруботяг в шести томах. Біографія князя Теодора фон Шруботяга в двох томах. Ось такі мої скромні здобутки». Бумблякевич ввічливо усміхнувся. Він був недалеко від істини. Однак, коли ви збираєтесь на лови, то пора. Чуєте відлуння кроків? Це панна Фрузя йде за вами». І справді небавом з'явилася Фрузя. «Пане Бумблякевич, прошу за мною. Ваша ловецька одіжна готовлена. Внизу вже всі зібралися, чекають лише на молодого князя». «Бажаю вам щасливих ловів!» – гукнув їм на вздогін Транквіліон, і сміх його видався чомусь глузливим.